Відновилася, бо ж ситі чоловіки схильні до філософії. Сержант повчав молодого, розповідаючи про розвідку боєм. «Так ето ж атака, ні?» – не розумів той. «Ні, бо коли ідеш в атаку, то сначала артилерія давить усе, що там в окопах. Но як подавиш, якщо стрілять в білий світ? Сначала розвідка боєм, щоб побачить, куди стрілять. Поняв?» Ага. По тому, вів далі сержант, за розвідку боєм дають більше наград. Живим останешся, може, й медаль получиш. А я мог получить медаль, але сам її віддав, підключився до розмови навгамовний Прокопенко. Як це? Та по дурості своїй. І балакучий Поліщук узявся до чергової історії. Товариші любили його розповіді, бо говорив він смачно, живописно. І герої просто таки оживали перед очима слухачів, як оце зараз друг Колька, який отбріхувався за загублене протитанкове ружо і наплів таких казок про власне геройство, що командир переписав на нього представлення на медаль, яку вже хотів віддати Прокопенку. Сам Степан, до речі, свого часу отримав такий медаль, але не носив і волів не згадувати про її існування. Бо взвод тоді мав фосувати якусь мілку, але досить широку річечку. Командир пояснив задачу – перейти на той берег та зачепитися за пагорб. Несподіванка, – сказав, – це наш основний козир. Степан слухав і добре уявляв, що буде далі. Після команди хлопці почнуть поправляти чоботи, зайвий раз перевіряти зброю, щоб відтягнути момент зустрічі зі смертю. Командир буде лаятися і погрожувати трибуналом. Німці тим часом піднімуть тривогу, і коли бійців дасться загнати до річки, на них очікує кулеметний вогонь. І тут раптом легкість оволоділа усім Степановим тілом. Вперед! Пролунали слова взводного, і не встигли ще згаснути в очеретах, як він одразу, не зволікаючи, не поправляючись, рванув щодуху вперед, у теплу літню воду. Біг, наче олень, здіймаючи бризки, і ця раптовість дійсно виявилася рятівною. Німці не встигли зреагувати, і тому перші кулі лягли на воду, коли Степан уже був під пагорбом на протилежному березі. Саме тоді, коли взвод, що теж не очікував на такий фортель, кинувся навздогін через річку просто під кулеметний вогонь. Потім Ротний викликав його і сказав, тобі медаль за бойові заслуги. Не треба, щиро сказав Степан, я не заслужив. Йому і справді було соромно за свій вчинок. Бо якби не побіг першим, більше б встигло проскочити. Ротний набрижив чоло. Добре, тоді за відвагу. Не треба, Степан у глибині душі вважав свій вчинок ніякою не відвагою, а справжнім боягуством. Біжучи в атаку попереду, він рятував своє життя і рятував його ціною життів інших. Ротний зітхнув. «Ну, май совість, орден нам виділили тільки один, і той для мене. Бери за відвагу». Довелося погодитися, щоб не вийшло, що випрошує орден. Адже пояснити Ротному свої моральні муки було неможливо. Саме тому свою медаль, загорнуту у чисту ганчірку, шагуто ховав глибоко на дні мішка. Тим часом до кімнати знову зайшла господиня із чайником в руках. Хлопці подякували і взялися розливати окріп по кружках, додаючи цукор, щоб вийшло те, що на фронті безпідставно називалося чаєм, а насправді було просто гарячою, солодкою водою. Цього разу господиня не пішла одразу, може, переживала, щоб солдати не поцупили її чайника. «А що, господинько, німці вас сильно обижали?» запитав сержант Кубанець українською, щоб викликати довіру місцевого населення, яке, як попереджали, часто ставилося до визволителів вороже. «Та по-різному, – знизала плечима господиня. Коли справжні вояки були, то ті нормальні люди, як оце ви, а коли всякі... Тилові шуцмани – то мерзота. і грабували, і з людей знущалися, аж поки хлопи їм всипали. «Партизани?» – уточнив сержант. Вона не відповіла, і Степан зрозумів, про яких хлопів йдеться. «Партизани теж були, – врешті звалася господиня. Проходили тут. То, пробачте на слові, п'яна сволота і гірша за німців». Тьмяне світло від лампи не давало роздивитися її обличчя, але в голосі було стільки ненависті, що сержант не наважився перепитувати. Господиня забрала чайник і вийшла. У кімнаті запала тиша. Усі мовчали, обминаючи незручну тему. Політрук багато попереджав про бандерівців, які стріляють у спину. Говорив, що вони Гітлера хлібом сіллю зустрічали. А проте місцеве населення підтримувало і мало не пишалося ними. Це бентежило і бійців, і начальство. Тут Прокопенко дуже вчасно знайшов тему для нової розмови. Це була у нас така одна господиня на Житомирщині. Лягаємо спати, коли серед ночі вона раптом приходить, ставить посеред кімнати стільця і сідає. Дочка поруч стала. Ми що таке? Вона, хазяїн прийде, чекаю. Що ще за хазяїн? Ну, в нас уже сну в очах немає. Дивимося. Коли десь опівночі туп-туп, кроки чутно. Ми за автомати і в коридор. Нікого, на вулицю, нікого. Вертаємося, хазяйка так само сидить. Дочку обійняла, каже: Не бійтеся. Він походить та піде собі. А ми що, боятися? Та у нас зброя, гранати. Де він? Вона рукою кудись вгору показала ми на горищі нікого, тільки кроки чутно. Туп, туп. У льох так само, всю хату облазили ніде нікого, а воно ще потупало, потупало та й пішло собі. Тоді жінка і сама спати пішла. «От таке от!» – молодий здивувався. «А що ето було?» «Не знаю», – зізнався Прокопенко. «Ми потім питали у сільського голови, та каже, що у неї чоловік відколи на війні загинув, так що ночі до неї і ходить». «Мертвий?» – видухнув молодий. «Ясно, що мертвий. Вимагає, щоб вона його зустрічала. Нікому нічого не робить, тільки походить та йде собі». «Нічого собі!» А може то шпійон німецький ходив, припустив сержант. Знаєш, які вони шпійони? От у нас в 41-ому, як отступали, дідка калічний сидів при дорозі, на гармошці грав. Так потом його особісти взяли. В протезі бомба, а в гармошці раціє. І не дед він совсем, а диверсант. Сталина хотів убити. Ні. Шпіона б ми точно заловили», – гаряче запевнив оповідач. «Або он вас», – філософський зауважив сержант. Степан дивився у вікно і намагався побачити там щось більше за темряву. мов би ніч, накривши усіх своєю ковдрою, створила такий собі місточок, і по ньому можна дістатися Пліхова, бодай подумки, та побачити своїх. «Як там Марійка? Певно, вже зовсім доросла?» Бігає, говорить, хоч би словом перекинутися, розпитати, як і що. Ой ви, галки, чубарочки, підніміться вгору. Ой ви же, наші козаченьки, верні, верніться додому. Ой ви же, наші козаченьки, верні, верніться додому. Почувся раптом негучний спів. Це був не Прокопенко, у того зовсім інший тон. А ми, турка, не звоюєм, тільки роздратуєм. Своїм же білим-білим тілом орлів нагодуєм. Своїм же білим-білим тілом орлів нагодуєм. Спів, тривав, такий само не гучний, але впевнений. Своїм білим тілом орлів нагодуєм. Що це за пісня? Вперше, так чую, Степан озирнувся, Голос лунав скутка де, відкинувшись до стінки, сидів сержант, що якось непомітно перейшов до співу. Наша, Кубанська, відповів той. Бачиш, сто років минуло, а нічого не змінилося, зауважу Прокопенко. А що могло і змінитися? Пісня налаштувала сержанта на філософський лад. Люді, вони всіхда люди. Степанові знову закортіло відповісти, але він... Осмикнув себе, навіть не розтуливши рота. Запальний сперечальник, відмінник та жартун Ліщинський неодмінно зачепився б за цю сержантову фразу, але червоноармієць Степан Шагута віддавав перевагу внутрішнім монологам, зважуючи кожне сказане вголос слово. Він часто ловив себе на думці, що змінився настільки, що його теперішню, мабуть, не впізнали б рідні і навіть страшно подумати. «Софія, не з таким хлопцем вона цілувалася в парку, не такого обіймала пристрасно, не з таким йшла до шлюбу». «Давайте вкладатися», – сказав Степан хрипко, щоб перевести розмову у звичне побутове річище. «Точно», – підтвердив сержант, – «тоді усім відбій». І з цими словами він вийшов з кімнати певно до вітру. Хлопці почали вкладатися на підлозі, підмощуючи під голови свої мішки». Прокопенко задув лампу. Степан ліг навмисне незручно, щоб не заснути, поки вгомоняться товариші. Він пам'ятав попередження господині і не хотів, щоб бій застав його зненацька. Однак тіло не дало себе підманути і щойно дозволив собі на секунду стулити повіки, як уже спав міцним чоловічим сном. Проте сон на війні – примхлива річ. Іноді спиш під канонаду, а іноді прокидаєшся від шурхуту землі в окопі. Цього разу шурхіт лунав знадвору, там чулися притишені голоси і тупіт ніг. Шагута підняв голову, прислухаючись, і з під стіни пролунав голос сержанта лежати тихо. Що там? поцікавився Степан пошепки. Нічого, лежи, кажу. Хлопці заворушилися на підлозі, сержант повторив «Спокойно, лежим по містах!» Шагута поклав голову на свій сидір, але руками про всяк випадок намацав ППС. Сержант не ворушився, і лише віддих багатьох чоловічих легень заповнював хату зараз. Десь у сіні хрипнули двері. Почувся голос господині, яка, певно, чекала нічних гостей. Слів було не розібрати, але говорили довгенько. Бійці принишкли кожен на своєму місці, хоча насправді не спав ніхто, окрім Петрова, який у цій царині вирізнявся завзятістю. Потім пролунали кроки, і двері до кімнати прочинилися. На порозі стояв чоловік у темному плащі і кашкеті, що нагадував мазепинку галицької армії. Чоловік підняв ліхтар, щоб краще освітити кімнату, і сам потрапив у його світло. Степан кліпнув і закляк. Немов би не просто спав, а реально скам'янів. І не тільки тому, що у розрізі Мазепинки зблиснула кокарда у вигляді Тризубу, але й тому, що обличчя під нею дуже нагадувало Степана Шагуту, того самого гімназійного приятеля із Пліхова, у хаті, якого Святослав Ліщинський залишив свою родину. Ні, цього просто. Не могло бути. Хоча чому? Степан міг піти у ліс, міг воювати тут, біля рідного села, і міг потрапити саме до цієї хати. Він був неголений, блідий, завітрений, але це був справжній Степан. Степан Шагута лежав на підлозі і дивився на Степана Шагуту, а той у свою чергу уважно роззирався по кімнаті, рахуючи людей. Замить, з-за його спини виринуло ще два обличчя, таких самих блідих і зарослих. «Сплять?» – неголосно уточнив один. «Сплять!» – підтвердив Степан Шагута. «Тоді добраніч добрим людям!» – сказав той, що ззаду. І Степан Шагута повторив. «Добраніч!» За цими словами двері зачинилися, і видіння зникло. Степан заціпенів на підлозі, не в змозі прийти до тями. «Що це було?» примара чи неймовірний збіг обставин. І що тепер робити? Бігти слідом, розпитувати? Це неможливо, бо пристрелять, не розбираючись. А якщо вже почнеться стрілянина, зрозуміло, що під неї потраплять усі, і решта бійців, і гостинна господиня. А раптом це не шагута. Раптом помилився, бо війна усіх міняє. Степан лежав на підлозі, побоюючись навіть пальцем поворухнути, щоб не видати своїх емоцій.